Doncs després d'aquesta pausa musical us deixo amb la secció d'astronomia, que la Mireia avui ens parlarà de les tempestes solars i el magnetisme de la Terra. Sí. La bona nit. Doncs, com comentava la Mònica, parlarem de les tempestes solars i si heu fet una ullada al nostre blog, comentar que va enllaçat amb la pel·lícula 2012 que eh, han estrenat fa unes setmanes i parles, entre altres coses, sobre una catàstrofe que ha de succeir el 2012 i que té a veure amb aquestes explosions solars, aquestes tormentes solars, intentarem doncs, veure si és una miqueta uh, si pot ser real, no pot ser real com ens afecten aquestes tempestes. El tema que hi ha altres temes científics que toquen a la pel·lícula però que, que no, no m'interessa tampoc aquesta setmana que és un tema potser més de la Terra més de, de la Mònica, no del sé si heu vist climàtic, vosaltres no? sí? heu vist vosaltres la pel·lícula. No, no però és del mateix és de l'estil del dia de mañana. És semblant al dia de mañana però no és ben bé formació de ciclons, etc que davant aquella pel·lícula, sinó que ens parlen d'una tempesta solar. Què és una tempesta solar? Doncs, bueno, de fet es diu tormenta magnètica, que provocada per una tempesta solar del Sol o per una erupció solar. Uh -huh. El que és, és eh, són simplement la, la superfície del sols la veu que no és una bola perfecta, ja hem parlat de què són els Sols, de què són els estels, eh, són forns que estan cremant Um, de manera nuclear, és a dir, no no necessiten oxigen, no és el foc que fem aquí, no? Llavors, aquests focs nuclears també tenen flames, diguéssim, d'alguna manera. Aquestes flames o protuberàncies, poden ser protuberàncies o forats, no sé si ho sonen els forats del sol, que a vegades veuen com taques fosques, les taques del mm -hmm. sol. Doncs tot això són variacions en aquesta manera de cremar. Um, aquestes variacions poden ser Um, dirigides cap a nosaltres, poden estar en el nostre, a prop nostre, diguéssim, es poden apropar a nosaltres, um, causant el vent solar i arriben a la Terra i unitzen els electrons de la capa on hi ha els electrons lliures. Vam parlar d'això quan parlàvem de les aurores boreals, si no recordo malament. Mm -hmm. Vam explicar una miqueta això i les capes de l'atmosfera que va explicar la Mònica un dia, sí. doncs seria la capa de més amunt a la, la on hi ha no? això mateix, la mm. magnetosfera. Doncs s'hi unitza aquesta magnetosfera i es creen variacions al camp magnètic de, de la Terra. Aquestes variacions... Uh, durant, bueno, aquestes tempestes solars podem dir, duren entre 24 i 48 hores, però poden arribar a durar més de dos dies mm -hmm. eh? podem, podem trobar-nos tempestes molt llargues uh, com ens afecta a nosaltres? a part del camp magnètic de la Terra que després en parlarem una miqueta més en detall com ens afecta personalment a les a la gent als animals? Doncs, a, ens afecta de fet hi ha animals que noten el camp magnètic i per tant noten les variacions Eh, parlem de vaques, de cavalls, etcètera. Eh? S'han fet eh, algunes proves amb animals i s'ha vist que es poden orientar segons el cap magnètic. No em pregunteu com, tampoc entrarem molt en el detall, això és un tema més de biologia, però realment és així. Els humans eh, és preocupant una miqueta a l'efecte que causa eh, la variació de cap magnètic. Per què? Doncs perquè per malalts crònics, per malalts de cor, per exemple, eh, aquesta variació pot ser problemàtica. Hi ha, per exemple, de fet s'han fet estudis a Moscou a Rússia, de malalts de, que han tingut infarts de cor i poden tenir una recaiguda, és a dir, poden tenir un altre infart, per exemple quan hi ha una tormenta magnètica molt forta, d'acord? Quan s'hi unitza molt aquesta capa i es canvia es puja el camp magnètic. Perquè, de fet, el camp magnètic, les ones electromagnètiques, són ones, tenen una freqüència. Una freqüència vol dir, eh, si ens fem la imatge d'una on, és una cosa que puja i baixa, no? com quan veiem el batex del cor, doncs aquestes ones tenen, es van repetint, no la forma, podríem uh -huh. dir que és una cosa que es va, una figura que es va repetint en el temps. Doncs això se li diu període a la repetició. No? Sí. Cada figura semblant passa en un temps. Per exemple, en un segon, el batec del cor no? va uh -huh. fer. pum-pum-pum-pum. Doncs això seria la període. El seu invers matemàtic, això potser no el vam poder explicar una mica més, és la freqüència. En comptes de segons, un segon doncs seria un, un segon partit. o entra un segon. Uh -huh. Això és la freqüència, que és la freqüència cardíaca, per exemple, que això sí que ho sabem, no? quan ens diuen teniu tanta freqüència cardíaca. Doncs si la freqüència del cap magnètic de la Terra es veu alterada en un nivell semblant al del nostre cor, al del batec del nostre cor, ens pot arreu afectar. Ah, sí? I això passa un 50% de, de les tormentes magnètiques dels esperem que dels no ens afecti solars. nosaltres això, eh? Llavors, clar, no, si estem sants no passa res. De fet, el que sí que es nota són, per exemple, doncs, alguns canvis en la tensió arterial. Podem tenir la tensió més alta o més baixa, depèn de si puja o baixa aquesta, aquesta variació de la freqüència. Podem tenir doncs, la tensió més alta, hem dit... Els, els batecs se'ns poden accelerar, pot haver-hi arrítmies, etc. Llavors, clar, això és preocupant per la gent que està malalta, per la gent que no està, no. El que s'està fent, doncs, enviar satèl·lits, dels molts que tenim, enviar alguns satèl·lits com a, com a una missió per veure quan es produirà això i poder-ho detectar temps per, per, per cuidar els malalts, que no els afectin. Sí, fer una no previsió en comptes de meteorològica, com una, astronòmica, per saber sí. quan hi haurà tempestes de solars, no? Sí. El, el problema és que aquestes tempestes solars, aquest vent solar que ve des del sol, d'aquesta fogonada, diguéssim, que fa el sol fins a la Terra, també afecta els satèl·lits. De fet, és el primer que afecta, perquè és una ona electromagnètica i els, els satèl·lits estan emetent ones electromagnètiques. Mm. Llavors, se senten afectats, n'hi ha que cauen, n'hi ha que es distorsiona el seu senyal i no s'ascenten, etc. Llavors, aquests satèl·lits que s'envien són espaciats, entre cometes, uh, per poder dur a terme aquesta... aquesta feina. D'acord? Llavors és una miqueta això potser el, el més preocupant pels humans, no? Perquè si no fos per això no ens enteraríem que hi ha també estes eh, magnètiques. Mm -hmm. Llavors, parlant una miqueta, entrant en el, en el tema de la pel·lícula del 2012, ens parlen sobre això, sobre que estan observant unes variacions del sol, arriba una tempesta magnètica... No en el... siguis al final. Eh? No, no, no, no. Jo l'he anat a veure i és força entretinguda. Són gairebé tres hores de pel·lícula, wow. però es passen ràpid. Déu-n'hi-do. Parla... Aquest tema és totalment factible, és a dir, ja tormentes solars. De fet, em sembla recordar que hi ha una pel·lícula dels anys 80 que no sé si és per culpa d'un cometa, però també em sembla que tenia a veure amb el camp magnètic de la Terra, canviava i aconseguia que les màquines es tornessin dolentes. Està basada en un llibre de Stephen King i em sembla que es diu Maximum Overdrive, perquè jo l'he vist de petita. I que Hi ha moltes pel·lícules, des dels anys 80 i ja au abans, des de que se sap que passa això, que s'aprofiten d'això per, doncs, per fer ficció i per... A veure, fins a cert punt pot ser veritat o no. Això de les màquines és molt difícil, mm -hmm. però sí que el tema de 2012 és bastant probable. El que passa després que no ho explicarem. Però sí que té, té bastanta base, realment s'han documentat en la pel·lícula. Eh? A part d'això, aventures, emoció... I, i, I estar... efectes especials. Sí, sí, moment. sí. Típic Hollywood, però sí. per passar una bona estona, realment. Llavors, què més? Parlem. Perquè hem dit que, clar, que a si nosaltres ens afecta aquest, aquest cap magnètic. Però llavors vol dir que nosaltres som magnètics, és a dir, que la Terra és magnètica. Doncs sí, la Terra és un imant. La Terra és un imant gegant, de fet, és com una barra, com si tinguéssim una barra gegantina de ferro, o de material ferromagnètic es diu, creuant la Terra, i el pol nord seria el pol nord magnètic, i el pol sud seria el pol sud eh, magnètic. No ben bé, perquè hi ha una petita diferència, ara en parlarem de les variacions que hi ha hagut i que hi haurà, d'aquest cap magnètic, però més o menys ens hem de fer aquesta idea, sí, com un imant. Llavors, els imants el que fan, eh, el cap magnètic aquest que provoquen, és en forma, a veure com ho explico per la ràdio, perquè amb una imatge és molt fàcil. Sí. Des dels dos pols del, de l'imant sí. surten unes imaginàries línies de força, perquè no es veuen, només es senten, que surten en vertical des dels pols, sí. surten, en teoria, el pol nori va cap al pol sud, i fan com unes... Desqueixen el... la terra per la terra, fora sí. i tornen a entrar per l'altre pol. Mm -hmm. Sí? Més o menys, ens fem la idea. Com una, sí, la Som com forma... cabells, sí, com una melena que surt del centre d'una ratlla uh -huh. i baixa cap a baix, però llavors com si tornés a entrar. Com a la forma d'una nou, no? Potser. Sí, sí, d'una sí, té... fruita que Exacte. té això mateix. Sí. Mm. Llavors, fet, fet aquesta idea, més o menys aquesta visió. El cap magnètic, llavors, és en teories molt fora als pols, es nota eh, aquesta corrent vertical als pols, després a eh, l'Equador seria més, on menys es nota i tornaria a notar-se més al pol sur, el pols nord, etc. Eh, aquestes, aquests cap magnètic, aquestes línies de força, són el que fan treballar les brújoles. Eh, un oient ens ha preguntat eh, per aquestes brújoles, justament, què passaria ens parla d'una brúixola rodona perquè clar, és una, una brúixola plana no, no, no és que no li passi res, que no entén què passa quan arriba el pol nord doncs una brúixola rodona efectivament marcarà aquestes línies de força, és a dir, l'agulla magnetitzada com que està magnetitzada, segueix aquestes línies de força doncs es posarà vertical perquè les línies estan sortint ara ens hem de posar just en el pol nord o al pol sud en magnètic, no al geogràfic què vol dir no el geogràfic? doncs justament el que us he comentat abans a la Terra és un imant, però clar Eh, per què és un imant? Perquè té un nucli de materials ferromagnètics. Ara no s'està no sap ben bé si és sòlid o és líquid. Abans ens pensàvem que era sòlid, el nucli intern. És com una bola que va girant, com la Terra. Gira amb una velocitat una miqueta diferent, però tot això s'està estudiant. I aquesta, aquesta bola al girar produeix un efecte que es diu dinamo electromagnètic i aquest efecte és el que fa que la Terra sigui com un imant, d'acord? Uh -huh. El moviment aquest provoca el, el cap magnètic. Doncs eh, justament això em eh, provoca que en el pol que no sigui ben bé sempre el pol geogràfic igual al pol magnètic, perquè una dinamo moventsa provoca, això ja és, són equacions bastant difícils, mm. diferents tipus, diferents pot ser que en un moment coincideixin, un moment no. Llavors es van movent el camp magnètic. Eh, fins i tot s'ha arribat a invertir, és a dir, hi ha èpoques a la Terra, eh, em sembla que fa 4,5 milions d'anys, que va passar el pol sud al pol nord. Mm -hmm. Magnètic, eh?, que no vol dir res. De fet, no, no, no, no, no de la, de la Terra, terra la no, la no gira. <laughs> Uh, o sigui, hi ha alguns no moments... No, no, no, no, no. És el camp magnètic. Uh -huh. és, es mesuraria la brújula. Les brúixoles de sur a nord no servirien perquè ens donarien al revés de nord a sud. Simplement no uh -huh. notaríem amb això. Sí, el que, de fer, el que van haver de fer és canviar les brúixoles. No? Sí, però com, com que, encara en no, no existia. De fet, va ser quan, va començar, uh -huh. quan van començar a sortir els humans a, a, doncs, a fer-se com a homo sapiens, no? Va ser més o menys l'època en què Grà, es va invertir, per tant, en què ningú sabia res. Uh -huh. Això s'ha estudiat de les pedres que hi ha la, a coses terra, etc els materials magnètics guarden com els arbres, quan els tallem la seva vida doncs les pedres fan una cosa semblant. Mm -hmm. Llavors, gràcies, a això ho he pogut saber. Eh, hi ha petites inversions que sí que es, es mesuren cada dia, hi ha moviments molt petits d'aquest pol eh, magnètic, però les inversions grans doncs, són, a més, com que ja dic, us dic que és un model molt caòtic, el de la dinamo aquesta, mm -hmm. del moviment, doncs és molt difícil, no es pot predir quan es tornarà a girar. Potser de mans llevem tots i veiem la brúixola, canviar que de, ara de sentit, eh? <laughs> això és molt... És, eh, està poc, poc estudiat està, està en les equacions, són difícils i, i doncs s'ha de, de seguir investigant en, tant a dins de la terra com a fora una miqueta uh, no sé si voleu comentar alguna coseta perquè em sembla que em queda poc temps. Jo, jo vull comentar que, sí. que la Mireia, per de saber molt d'astronomia avui ens ha fet uns croissants molt bons bueno. no eren coques, gràcies eren no és com avui. la mare de Déu que fa coques, la Mireia fa croissants i estan boníssims moltes gràcies. Gràcies, eh? gràcies. Doncs res, uh, us deixarem amb una cançó de l'Elton John que es diu Don't Let the Sun, go down a mi.